Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وَلَعَصُوْلِ اللَّهِ وَعَلَى آَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَهُ مَا بَعْدَ تَيْبَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَعَلَى الْوَهَابِ يَعْمَهُ مَبْرِئَةً نُّعْبَةً شَهْرَ سَعِيدٍ مَعَ الْمَلَائِكَةِ يَعْمَهُ مَبْرِئَةً نُّعْبَةً شَهْرَ سَعِيدٍ مَعَ Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Baru, Al-Karim, Al-Jawad, Al-Ra'uf, Al-Wahhab. Alanya yang berlisah. Kuluhat tadullu ala itisafi al-Rabbi bil-Rahmah, wal-Baru, wal-Jud, wal-Karam, wa ala rahmatihi wa mawahibihi. Dan tersiris Udjan wa Ibu Liyaw. Nama nama ini tadi, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Baru, Al-Karim, Al-Jawad, Al-Ra'uf, Al-Wahhab ini berdekatan dan semua menunjukkan kepada sifat Allah bahawa Allah itu memiliki sifat ar-rahmah, sifat bar, joud, maha dermawan, maha baik, maha pengasih, karam maha pemurah wa alaati rahmatihi wa mawaahiibihi dan menunjukkan kepada luasnya rahmat dan anugerah Allah. Jadi mananya berdekatan Berdekatan semua Tapi nah, dibedakan oleh mereka Jelaskan satu per satu Tid Luratan Al-Wahhab Dari kata Wahhabah yahabu wahban Wah-wahaban Jadi masnarnya bisa Wahban, Bisa wah Bistahrik, Ini dengan harokat semua, wahaban, wahban, sukun haknya, atau wahaban, tahrik. Maknanya sama dengan, a'ta, memberi. Wahabtu lahu hibatan, wawahban, wa iza a'taituhu, wahabtu, seperti dalam, Surat apa itu uh, disebutkan dalam Ya'ha bulimayyashau binakan wa Ya'ha bulimayyashau zukur. Allah menyebutkan tentang karunia-Nya yang memberikan siapa yang Dikehendakinya karunia berupa anak perempuan atau anak laki-laki. Nah, nah, waduh. <tuh> Ayat surat apa itu? Yahu buli mayasha winatan wa yahbu liman <laughs> yasha Baru dapat. Ayat, nah. ayat, surat Asy-Syura ayat 50 dan sebelumnya di 48, 49. Nah, tapi yang di syahidnya di sini ayat ke-49. Nah yakhluku ma yasha'u yahabu li ma yasha'u inathan wa yahabu li ma yasha'u zukur jadi a'ta maknanya wahabah disitu a'ta memberi kalau kita urutkan dalam urutan takrif wahabah yahabu wahban wa wahabah fahuwa fahuwa Wahib Pakหัว waahid. Nah, wahib ini pelakunya isim fa, fa'il. Nah, wahhab itu shighat mubalaghah. Shighat mubalaghah, menjadi kata fa'al, diwazannya fa'al. <coughs> Secara bahasa wahhab termasuk juga nanti mubalaghah juga wahab Wahab Artinya adalah kasirul hibah Kasirul hibah li amwalihi banyak pemberiannya untuk hartanya ini kasirul hibah al hibah al atiyah al hibah Al-atiyah Al-khaliyah Anil-a'wab Wal-agrab Al-hibah Hibah itu Atiyah Al-atiyah Pemberian Al-khaliyah Yang kosong Bersih Anil-a'wab Wal-agrab Dari Ganti Dan tendensi. Ini wah hibah. Ini hibah. Hibah itu pemberian yang bersih dari ganti rugi atau apa? dan tendensi. Enggak punya niat. Nah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala Wahab Enggak minta di enggak minta enggak ganti rugi dari apa namanya? Apa yang diberikan kepada kita. Kita tidak akan mungkin bisa mengganti Tidak akan mungkin bisa Mengganti Nah, Baik Oh ada nah. nah. Nama ini Disebutkan di dalam Al-Quran Dalam beberapa Ayat Pertama dalam surat Al Imran ayat delapan. Rabbana, la tuzir qulubana bagai dzharitna, wahzlan min ladunka rahmah. Inna antal wahab. Surat Al Imran. Kemudian dalam surat sab, surat ke 39 puluh sembilan hingga ke 38 surat ke tiga puluh delapan ayat 9 Am'indahum khaza'inu rahmati rabbika al-azizil wahhab. Am'indahum khazainu, al khaza'inu rahmati rabbika al-azizil al wahhab. Azizil wahhab. Ayat 9. Kemudian dalam surat 6. Itu juga surat 1 juga ayat ke-45. 5. Doa Nabi Sulaiman. "Allah Rabbu firli wahabli mulkan, la yambagi li ahadin min bakti, innaka antal wahab." Ini nama yang disebutkan secara mutlak. Selebihnya dalam bentuk perbuatan, seperti dalam surat ash-Shura ini tadi. Nah, ini menerangkan sebagai khabar Ikhbar tentang Allah bahwa Allah itu Yahluku Ma Yasha, Yhabul Ma Yasha Inafan, Yhabul Ma Yasha Al Dukor. Inilah Allah سبحانه و تعالى. Nah, Inna Antal Wahab, Ia Antal Muqti ibadah kat Taufiq. Inilah dalam Surat Al Imran. Inna Antal Wahab, Ia Engkau Muqti. Ibadaka Al-mu'ti ibadaka At-taufiq Engkau memberikan Hambamu itu Taufiq Wasadad Kelurusan Ketepatan Wasadad Wasadad Lissabad Dan ketepatan untuk pokok Atau kekuatan untuk kokoh. Aladī nikha di atas agamamu, tuk kokoh tegar di atas agamamu. Wa tasdīqun wa tasdīqa kitābika wa Dan membenarkan kitabmu serta membenarkan rasul-rasulmu. Nah. Jadi ketika orang itu berdoa, Rabbana fahamna la tuzil qulūbanā ba'da idh wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab ini maknanya, Karena terkait dengan ayat-ayat sebelumnya nah, kalimat sebelumnya, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang tergelincir, kenapa? nah ayat tabi'una, ma minhu mengikuti mutasyabih dari Al-Quran, ibtiha Cari al-fitnah cari-cari fitnah Wa wabtiha ta'wilih cari-cari ta'wilnya Allah mengatakan wamilalamu tawilahu illallah tidak ada yang tahu tentang tawilnya kecuali Allah warasifun fil ain min yakulun aman nabihi. orang yang toh ilmunya mengatakan kami beriman kepada kulun min yang dirabbinah wamilazakru illa ulul albab Rabbana la tuzil kulubanah badeeth hadeethana wahabla namladun karahma inna ka antal wahab Ya Allah, engkau ini, engkau Al-Wahab adalah engkau memberikan taufik. Engkau yang memberikan taufik kepada hambamu untuk kokoh tegar di atas agamamu. Dan membenarkan kitab-kitabmu serta para rasulmu. Nah, maka janganlah engkau palingkan hati kami. Jangan engkau selewengkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan hidayah itu mahal. Ya. Nah, mahal. Mahal. kata Ibnu Wardi Ibnu Wardi ini masih keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Ketika beliau memberikan wasiat kepada anaknya dalam lamiahnya yang masyhur ya, beliau menyebutkan salah satu di antara baitnya itu Beliau mengatakan eh, la ilaha illallah nuqwamala Kalau orang itu tahu nilai yang dia kejar, mutu sesuatu yang dia cari, dia tidak akan memandang ringan, memandang kecil apa yang dia keluarkan. Paham? Kalau orang itu tahu apa yang dia kejar, maka yang dia korbankan itu tidak ada nilainya. Nah ini ringkas. Itu di antara maksudnya. Paham? Ya. Ya. Kalau antum tahu nilainya para talabah. Ya. Kalau antum tahu nilainya ilmu, antum akan merasa kecil dengan apa yang antum korbankan. Waktu tidak ada artinya, tenaga tidak ada artinya. Kenapa? Karena tahu nilainya nanti. Nah, ya. makanya Syekh Ibnu Uthaimin rahimahullah bilang, ilmu ahlah minal asal. Lebih manis dari madu. Ahsan minal mar'atil jamilah. Lebih indah daripada wanita cantik sekalipun. Agla ya. minat lab lebih mahal daripada emas ini ilmu. Sampai-sampai Abu Shukran Suraih al Khaldi atau di masanya nikah umur 40 tahun lebihlah. Tahu-tahu dah ni dinikahkan, masya Allah. Teringat lagi. Dia sudah jadi qabi. Teringat lagi masalah. Datang ke maktabah. Buka kitab. Cari. Ber... Padahal sudah nikah itu. sedang akan nikah itu. sedang akan nikah. Teringat masalah. Masuk maktabah. Diantarkan orang istrinya. Ini ke dalam maktabah. Berdiri istrinya itu. Ber... Lama sekali dia membuka cari. Enggak sadar kalau dia berdua. Terus ringat, eh Kayaknya ada orang ini. Istrinya di situ. Berjam-jam ternyata di situ. Dia dalam keadaan nikmatnya mencari, meneliti. Kasian lihat. Perempuan ini, harim ini. Sudah kamu kembali saja ke keluargamu. Cerai. Padahal belum disentuh. <laughs> belum di, di apa-apain. Belum disentuh. Saking lezatnya ilmu itu. Ini mereka, ya. Nah, Andung juga sudah dapatkan ceritanya. Sampai tidak sempat masak, masak ikan yang dia ditangkap berhari-hari sampai hampir basi, hampir busuk ikan tersebut. Sangkin nikmatnya cari, cari semua. Nah, ya. Jadi kalau kita tahu apa yang kita raih itu bernilai. Pengorbanan itu tidak ada harga, tidak ada artinya, tidak ada arti artinya. Lihatlah, mereka saja mengatakan laut akan kusubangi, gunung akan kudaki, ayo, untuk cari apa? Karena mereka cerita tentang syahwat kan? Tentang syahwat, berani mereka melintasi hutan, belantara, gunung daki, lautan diseberangi. gurun Sahara ditembus untuk cari dunia. Nah, maktabiru ya ulil albab. Mereka yang punya himmah subhanallah. Ya, nah, kalau di Google itu sering disebut apa? Kata-kata motivasi itu sering banyak dan sering 200an disebutkan dikirimkan ke mana? Itu isinya muncul salah satunya di antaranya untuk motivasi punya kemauan cetekan yang tinggi kata-kata Bung Karno gantungkan cita-citamu tinggi, tinggi bintang di langit setinggi langit nabi kita Muhammad SAW lebih aula ihris 'ala ma yanfa'u wasna'in billah wala ta'jid aula bih beliau masyaallah ya artinya ingatkan ada gitu artinya dari kalangan muslimin orang besar ya nah jadi apa yang ini Jadikan dulu sesuatu yang kita nilai Apa yang kita kejar itu bernilai Baru kita nah, Siap untuk mengorbankan apa saja Makanya orang-orang yang beriman itu Mereka siap Untuk mengorbankan jiwa Raga dan harta Siap untuk Mengeluarkan jiwa, raga dan Hartanya untuk dapat apa? Dapatkan jannah Dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha ashtar min almu'minina anfusahum dibeli oleh Allah. Wa amualahum. jiwa dan harta mereka dibeli oleh Allah. Apa pembelinya? Jannah. Jannah. Allah dengan jannah Allah beli jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Nah, jadi nah, itu pandai ya. Nah, kita membuat sesuatu yang sesuatu yang lebih bernilai itu jadi hatinya apa? Mengorbankan sesuatu yang tiapa. Jadi memandang kecil apa yang kita kita korbankan. Tidak ada apa-apanya untuk meraih sesuatu yang besar. Baik disebutkan juga oleh Bun Jarir Nah. sama maknanya seperti di atas. Kemudian Al-Khattabi dalam Asya'nul Du'a beliau menyebutkan Al-Wahhab wal ladzi bil 'ata' an min ghairi isti istifadah ay min ghairi talab li thawat min ahad. Ini Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab artinya yajudu bil 'ata' bermawan dengan pemberian Antoh riadin min khair istifabah Artinya memberi tanpa Artinya tanpa perhitungan Yaitu tanpa minta balasan Dari siapapun Tanpa minta ganjaran Tanpa minta imbalan nah, Makanya itu di, di Jelas sekali ataupun dapatkan permisalan yang jelek orang yang kembali kepada hibahnya, entah menarik, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut al-aitilah hibatihi, kal-aitilah kaihih. Orang yang kembali kepada hibahnya, pemberiannya itu seperti yang kembali kepada muntah, muntahnya. Binatang yang paling jelek, yang paling suka kembali kepada muntahnya apa? Lebih saling mukmin masa lalu. Orang yang mukmin itu tidak punya permisalan yang jelek untuk mereka. Permisalan-permisalan mereka sangat-sangat sempurna dan baik. Kurma, semuanya baik. Mulai dari pucuknya sampai seluruh batangnya, lebah. Nah, itu perumpamaan Perumpamaan mereka. Baik. Sama seperti itu juga yang datang setelah beliau al-Fulayimi menyebutkan al-Wahhab wal Mustafabil bil Atoya yang memberikan nuria berupa pemberian yang memuliakan dengan pemberian dengan karunia dengan anugerah al mun'in biha yang bernikmat dengan pemberian-pemberian tadi la an istihqaqin alaihi bukan karena hak yang harus ditanggungnya bukan karena hak yang wajib dipenuhi dipenuhinya ini al wahab jadi Allah memberi itu bukan karena kewajiban Allah Allah memberi itu bukan karena kewajiban Allah sebagai hak kita yang harus dipenuhi oleh Allah, bukan karena hak yang jadi tanggungan Allah. Tidak. Ayat nah, tadi seperti tadi di atas, mensyirik isti'sabah tanpa minta pahala. Di atas lagi disebutkan tanpa ganti dan tanpa tendensi. Allah memberi tanpa minta ganti rugi, minta ganti, minta balasan, minta ganjaran dan bukan karena hak yang harus dipenuhi oleh Allah kadzalika alwahhabu min asma'ihi fanzur mawaahibahu madal azmani yakni kalamnya Ibnu Qayyim dalam An-Nuniyah demikian pula nama Allah Al-Wahhab min asma'ihi termasuk nama nama Allah fanzur mawaahibahu madal azmani perhatikanlah lihatlah pemberian Allah sepanjang masa sejak Allah menciptakan alam semesta ini sahaul laili dermawan selalu memberi siang dan malam Ahlul Samawi, tilulawal Ardi, antilgalmauhi bilaisa yang fakal. Penduduk langit dan yang tinggi dan bumi dari pemberian pemberian tersebut tidak lepas, tidak pernah mereka sepi, selalu terkucur anugerah dan karunia Allah. Tidur pun kita, kita dapatkan nikmat pemberian Allah. disebutkan oleh Allah beberapa jenis di dalam Al-Qur'an itu hibahnya. Dan di antaranya adalah pada karah subhanahu min ar-rahmah. Sifat rahmat itu termasuk salah satu di antara hibah Allah. Nah, samping sifat rahmat itu ini sifat rahmat itu ada dua yang satu sebagai sifat zatiah Allah, yang ini tentu laisakan lisyai. Ada sifat rahmat yang merupakan pemberian Allah. Jadi, yang Allah berikan kepada makhluk, sifat mah, makhluk. Ini artinya makhluk sesuai dengan keadaan mah, makhluk. Itu satu bagian dari seratus rahmat yang Allah berikan kepada makhluk. Satu bagian Allah letakkan di dunia Yang dengan itu umat manusia dan seluruh makhluk binatang pun berkasih sayang 99 lagi Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman Dengan satu rahmat itu Binatang yang buas Induk-induk binatang buas mengangkat kakinya dari anaknya Supaya tidak menginjaknya Supaya tidak membunuh anaknya Ya subhanallah Kalau ada orang yang tega membunuh bayinya Kemana rahmatnya? Ya, malayurham, layurham. Siapa yang tidak merahmati, tidak akan dirahmati. Tidak punya kasih sayang dia kepada, nah orang lain dia tidak akan disayangi. Kalau rahmat Allah, kalau Allah Taala, wawabna lahumir rahmatina dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian rahmat kami. Wajalna lahum lisa nasridokin Aliyah surat Maryam. Seperti itu juga dalam ayat berikutnya ayat 53. Wawhabna lahumil rahmatina ahaahu haruna nabiya. Termasuk juga dalam surat Ali Imran tadi. Wawhabna wabblana miladunka rahmah. Wawhab wabblana miladunka rahmah. Ini pemberian Allah, hibah dari Allah. itu tadi menunjukkan bahwa hibah Allah itu adanya musyfa'an, ada ada rahmat. Kemudian termasuk juga hibah Allah itu adalah al-hukm wal mulk. Hukum dan kekuasaan. Seperti doa Nabi Nabi Sulaiman tadi, "Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghili ahadin min ba'di." Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman. Wa al-hiqni Ini doa siapa? Ini perkataan siapa? Fawa. Firman Allah memang. Dia tentang. Fawahabali rabbi hukman. wajalani minal mursalin. Fawahabali rabbi hukman. wajalani minal mursalin. Setelah apa itu? tentang siapa itu. Syawadil. Fa wahab li rabbi hukman wa minal mursalin. Eh. Ha. Man. Betul? Ayo, Pak. Matur. Ngene. Masa enggak nyampe, lan nyakin sampai Asy-Syu'ara itu sudah sampai semua ini. Ke bawah. Itu di bawah setelah-setelah Asy-Syu'ara itu. Hmm. mengerucut. Eh. Ya memang di surat Asy-Syu'ara malah. Fa wahab li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin min nab. Tentang Nabi Musa alaihissalam. kan dia dicecar sama Firaun. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa minal kafirin, ya kan? Kemudian beliau kan, faqarrirkum minkum lam ma fikukum. kemudian juga ini fawahhab li rabbi hukman wa ja'alni minal mursalin. Subhanallah. Qalah. Ha. Itu tadi ya. Jadi hibah pemberian Allah itu ada yang rahmat. Wa hab lana min ladunka rahmat. Kemudian hukmun mulk. Kemudian hibah yang berikutnya adalah al-minnah 'alal 'abdi bizaujati s-saliha. Nah, ini yang minta. Hibah yaitu al-minnah 'alal 'abdi bizaujati s-saliha. Doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina masuk juga di situ. zurriyah tayyibah rabbi hablimin ladunka zurriyatan tayyibah ini juga hibah Allah Nah, hibah-hibah so, tersebut itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini disebutkan Awal ayat itu Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulku samawati wal ardh. Jar wa majrur khabar muqaddam menunjukkan apa? Iktisash. Yesus yang khusus, artinya menunjukkan ke apa? Kita mengartikannya tuh hanya kepunyaan Allah, hanya milik Allah. Bukan milik yang lain-lain. Semua kerajaan, kekuasaan langit dan bumi itu adalah kepunyaan Allah semata bukan yang lain. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yashau inatan wa yahabu liman Dan menunjukkan bahwa kekuasaan Allah yang luas, Dia memberikan hibah itu beragam kepada siapa yang Dia Dia kehendaki. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya anak dan baiknya dia kebaikan anak tersebut sempurna wujudnya sebagai manusia sehat, menyenangkan, itu adalah hibah rabbaniah. Hibah rabbaniah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian mengatur alam semesta. Karena Dia yang punya kekuasaan di alam ini. Karena Allah yang memiliki kekuasaan di alam ini secara mutlak. Siapa yang dia Allah kasih Allah berikan anak laki-laki itu terserah Allah. Ada yang semua anaknya perempuan terserah Allah. Ada yang berpasangan laki perempuan atau ada yang kembar. Kembar laki-laki, kembar perempuan atau kembar laki perempuan. Nah, menunjukkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Wa masyaallah wa masyaakana wa malam yasya. Alamnya pun apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yuktia, yuktia <man yasha'> menyata Allah memberi siapa yang Dia kehendaki dan menahan siapa yang Dia kehendaki. Bagaimana dalam doa disebutkan Lamanilima <yukti> aqtah lima aqtah itu Allah malamanilima aqtah walamuktiya lima manakah tidak ada yang menahan. Kalau Allah sudah mau memberi, kalau Allah memberi, memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah mena, menahan. Nah. Apa saja? Termasuk apa? Hidayah. Ya, rahmat di antara hidayah itu adalah rahmat yang itu juga mahal. Taufiq Nah. Taufir. Nah, ini apa? Kalau dalam pelajaran yang lalu secara tadammun menunjukkan salah satu dari nah, kepada zat yang wahab-wahab itu adalah salah satu apa salah satunya, bisa sebagai sifat penglihat Allah, bisa sebagai nama Allah. Mindalah tiada wazim atiul Secara iltizam menunjukkan bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu alim, karena Dia maha kuasa dan maha mengetahui apa yang Dia yang terbaik yang diberikan untuk hamba hambanya alayh alamu man khalaq wa huwal lafiful khabir nah di dalam ayat tadi yahabul liman yashau inatha inathan wa yahabul liman itu bagian dari masyiatullah bagian dari qudratullah nah yang itu juga termasuk Pak ilmu Allah di situ nah kekuasaan Allah Al-Mulk. Nah, <coughs> disebutkan oleh Allah ala zaujain ialah arwahti aqsan. Di dalam ayat-ayat tadi, ada yang diberikannya anak perempuan semua, ada yang diberikannya anak laki-laki semua, ada yang diberikannya anak laki-laki dan perempuan, ada yang Allah halangi, ya, ada yang Allah halangi. Tidak dapat apa-apa, tidak dapat anak laki-laki Juga tidak dapat anak perempuan Nah, Allah jadikan apa? Akim, mandul Tidak punya keturunan Tidak melahirkan dan tidak punya Sesuatu yang dilahirkan lagi nah, Siapa yang Allah berikan karunia Berupa anak dan Allah muliakan Dengan sempurna anaknya, baik Maka alaihi Ayah madallah Dalat ia memuji Muji Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali al-kibari Ismaila wa Ishaq, doa Nabi Ibrahim. Nah. tahu dan nampak mulai anaknya lahir. Baik, alhamdulillah. Nah, inna rabbil samiu um ad-du'a. Tadi anak kita sebutkan bahawa secara iltizam, iltizam Menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat yang lain, nama yang lain itu dijelaskan juga dalam ayat yang 50 dalam surat surah itu tadi. Lanjutannya, "Awwuzujuhum dukranan wa inafan, wajjaluman yasha'aqima, innu alimun qadir. Alimun qadir." Baik. Nama Allah al Wahab. Nah, jadinya dengan mengimani nama Allah al Wahab, bahwa Allah itu maha Pemberi Bukannya sekedar kita menyebut nama-nama nama Allah tersebut, nama Allah ini dengan lisan ya Wahab juga mempertebal keyakinan. Nah, nambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah memberikan itu semua. Bahkan sebagiannya sebelum kita Kita memintanya Dan yang paling sangat kita harapkan adalah Atau yang sangat kita harapkan adalah Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nah Rahmat Rahmat Allah Maka Berupaya untuk Mendekatkan diri Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Menjalankan ketaatan kepada Allah Dan menjauhi larangan Larangan Allah Nah ini rah, apa? Anugerah yang paling, yang paling besar. Bahkan Rasulullah pun menyebutkanlah ya tuhulah hadkum al jannah Ini amalan kita tu tidak cukup untuk memasuk menjadi, nah sebab atau menjadi apa namanya penukar jannah. Ya ilah anta kumadzaniyallahu bi rahmatin minhu wasab. Kata Rasulullah ketika ditanya para sahabat. Tidak juga engkau ya Rasulullah. Walanah kecuali jika Allah menyeliputi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah. Dan Allah menyebutkan dalam banyak ayat Allah masukkan ke dalam rahmatnya Siapa saja Yang dikehendaki oleh Oleh Allah Satu sisi ini yang membuat kita nah, tahu kita nilainya betapa besarnya Rahmat Allah itu Maka akan kita akan merasa kecil Pengorbanan yang kita keluarkan Untuk meraih rahmat ini Tidak ada artinya mungkin harta yang kita belanjakan Capai tubuh kita Kalau kita lihat janganlah para anbiya ya. Janganlah para anbiya. Orang-orang soleh dari kalangan umat ini, orang-orang terbaik. Entah itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi' tabiin, minder kita ketika kita berani menyatakan diri kita adalah sebagai sunni salafi. Nah, bahkan mengaku beriman. Nah, sebagai seorang mukmin, ketika kita dihadapkan melihat kenyataan, membaca sirah mereka. Nah, yang enggak ada tuju kuku mereka. Keimanan kita itu tidak ada seujung kupu mereka. Sanggup kita seperti Urwah bin Zubair rahimahullah. Tanpa keluar rasa ya, desah seperti itu ketika digergaji kakinya. Nah. Maka banyak-banyak kita meminta kepada kepada Allah. Rabbana la tuzir qulubana ba'da izhaditana. Sudah dikenalkan oleh Allah. Jalan mereka. Ya, betapa nikmatnya. Nah. Ya, itu yang harus kita minta kepada Allah untuk dipertahankan di dalam diri kita. Wa lana min ladunka rahmatan, berilah kami karunia untuk kami berupa rahmatmu mu Innaka antal Wahhab. Nah, Sungguh Yang dalam Maha memberi anugerah. Wallahu a'lam Ini dulu insyaallah kita lanjutkan pada sembahkan yang lain nama Allah yang berikutnya, Ar-Razzaq nama Allah yang berikutnya ar-razzaq belum kan